Щоб не зрадити сподівання, Даша, долаючи дикий біль, що розколював голову на частини, і далі читала. Її голос, сильніше, ніж доти, знову задзвенів під високими стелями найчистішим звуком. «Я з малку маю сильну вдачу, співаю, як на серці сум». За тим, що втрачено, не плачу і не беру когось на глум. Примітка. Сіра. Мій порятунок. Даринка видихнула і подарувала свою широку променисту чарівну та щиру посмішку присутнім. А її вистачило на всіх. «Що ж ти так себе не бережеш, дівчинко моя?» – почула Даша турботливий материнський голос Маргарити Іллівни. Даша розплющила очі і побачила над собою заклопотане обличчя лікаря. «Що зі мною?» Дівчина здивовано роззирнулася і зрозуміла, що лежить на дивані в кабінеті завідувачки а з коридору доноситься спів. «Цвіте терен, цвіте терен, а цвіт опадає». «Що, що?» Зайшла до кабінету бляда як крейда і звалилася без тями, пробурчала Маргарита Іллівна, намацуючи пульс на худенькій руці дівчини. «Оце так! Я зганьбилася!» Сказала Даша і важко зітхнула. «Та ніхто цього не помітив, не переймайся!» Заспокоїла лікарка Дашу, далі її оглядаючи. «Ти краще про себе подумай. Працюєш до виснаги, з ніг уже валишся. Давно проходила курс лікування?» «Я... у мене... у мене немає більше грошей на лікування» зізналася Даша, і на очі навернулися сльози. Я не знаю, де їх узяти. «Без вихідних ситуацій не буває», відповіла їй Маргарита Іллівна. «Я ніколи не забуду цей вечір». Щасливо, з очима повними сліз, посміхнулася Даринка. Розділ тридцять восьмий «А давно у вас збільшилися залози?» – запитала лікарка Даренко, коли та пішла на прийом. «Кілька тижнів тому». Лікарка, жінка у літах із прямим сивим волоссям і окулярами в роговій оправі, похитала головою. «А головні болі?» «Теж почалися кілька тижнів тому». «Втома сильна?» «Так». Зізналася Даша. Нудота і блювання. За своєю вагою не стежили? Вона стала на 5 кг менше. Таблетки приймаєте регулярно? Даші стало ніяково, і вона зам'ялася. Ви не приймаєте ліки? Лікарка здивовано глянула на Дашу поверх товстих стекол своїх окулярів. «Тільки останнім часом, у зв'язку зі скрутним матеріальним становищем», – сказала Даша, почервонівши та опустила голову, ховаючи обличчя у волосі. «Одягайтеся», – звеліла лікарка і сіла за стіл. Вона про щось думала якийсь час, – потім зітхнула, нервово постукала ручкою по столу. «Ідіть у відділення», – сказала вона Даші. «Там хоч щось є з ліків». «Я не можу», – Даша підняла голову. «Розумієте, я, я працюю в хосписі медсестрою. Там хворі, яким потрібна моя допомога. По суботах ми організовуємо літературні вечори – де я читаю їм вірші улюблених поетів. Даша ще щось говорила швидко, палко, з ентузіазмом. А лікарка, яка побачила так багато на своєму віку, дивилася на худеньку зовсім іще юну дівчину з довгою шиєю і гарними очима і думала про те, що їй самій впору перебувати в хоспісі, як пацієнтці – а вона зовсім не дбає зараз про себе, йдучи на самопожертву, що трапляється так рідко в наш час. Цю дівчину непокоїли хворі, до яких вона мусила поспішати і щось робити, щоб полегшити їм останні хвилини життя. «Звідки у неї сили?» – думала лікарка, неуважно слухаючи розповідь Даші про квіти – які вона має по понеділках обов'язково принестою відділення. Звідки стільки відкритості та щирості? І чому вийшло так, що саме її зачепила підступна хвороба, а не якого-небудь нелюда, котрий скоїв убивство? За що їй це? Як же їй допомогти, якщо у відділенні бракує медикаментів? «Так ви, ви дозволите мені пролікуватися амбулаторно?» Даша з Надією подивилася на лікарку. Так часто дивляться на неї хворі на снід, шукаючи підтримки і допомоги. А вона лікарка знає, що їм допомогти важко, а іноді і просто неможливо. А якщо є гроші і можливість? Можливість є, зраділа Даша, подумавши про те, що вона зможе і далі радувати хворих квітами та своїм читанням. Радіє так, ніби їй щойно сказали, що її діагноз – це помилка, що в неї не смертельно небезпечна хвороба, а легка застуда, і вона зможе перенести її «На ногах!» – завважила лікарка і, подарувавши усмішку дівчині, сказала. «Домовмося так. Ви лікуєтесь амбулаторно під моїм наглядом. Але якщо поліпшення не буде, відразу до мене у відділення. Заперечення не приймаються». «Спасибі вам!» – сказала Даринка так ніби дякувала за своє швидке одужання. Похід в аптеку залишив Дашин гаманець майже порожнім. Але на повний найближчий курс лікування грошей усе одно не вистачило. Увечері вона вирішила зателефонувати батьками і попросити їх допомоги. Перехрестившись у кут, вона прошепотіла «Боже, допоможи!» і набрала номер телефону своїх батьків. «Мамо, як ви?» – запитала Даша. Вона почула знайомий голос матері і чомусь до болю защеміло в грудях. «Та потихеньку-помаленьку корова отелилася. Теличка у нас. Картопля в погребі – Проростати почала. Треба обривати пагони, а то згниє. А тато як? Батько? І не питай, зітхнула мати. Пити знову почав. Ой, підкосила Насте доню. Постаріли ми за рік, як за п'ять років. Пробачте, тихо сказала Даша. Я ніколи не хотіла «Зробити вам боляче?» «Як ти себе почуваєш?» «Мамо, мені треба терміново пройти курс лікування. У мене не вистачає грошей на ліки. Ну, знаєш же сама, як зараз усе дорого». «Що, зовсім справи кепські?» «Не зовсім, але мені дуже потрібні гроші. Ви не могли б з батьком мені допомогти?» «Ну, ви ж знаєте, мені ні до кого звернутися по допомогу. Я у вас ніколи не просила грошей, навіть коли була дитиною. Але тепер мені дуже, дуже треба. Крім вас, у мене нікого немає».